بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دانشري حديث ذب الاجيوية امام مسلم A pre njega je Ebu Amra, Sufijan ibn Abdillah radi Allahu anhu. U njemu stoji, da je Allahu poslanik sallallahu aleyhi vasallam rekao. Naime, odgovorio je na pitanje. Ja, Rasul Allah, kulli fil islami qavlen la esalu anhu aheden gajrak. Reci mi, Allahu poslaniče, o islamu nešto, i neću više morati pitati nikoga o tome. Pa mu je rekao, قُلْ أَمَنْ تُبِ اللَّهُ تُمْ مَسْتَقِينَ Reci, ja vjerujem u Allaha, a onda budi na pravom putu. Ovaj hadis, iako sažeti kratak u dvije riječi, poslanik s.a.v. je u njemu izložio cijeli islam. Obuhvatio je i islamsko vjerovanje i islamska dobra djela. Jer ova vjera koju je donio Muhammed s.a.w. sastoji se od ispravnog vjerovanja koje mi nazivamo iman. U nekim knjigama se naziva akida, akaid, iman itd. Ali to je naziv za jednote isto, a to je skup ubjeđenja Gdje je najvažnije ubjeđenje iman Allah Allaha, čložan. I ovdje kada je poslanik rekao, reci vjerujemo Allaha, nije vjerovanje u Allaha jedino u što mi vjerujemo. Vjerujemo i u Meleke, vjerujemo u objave, vjerujemo i u džennet, vjerujemo i u džennem, vjerujemo u sudni dan. Ali se ovdje navodi najvažniji dio, osnova svega. Kao kada je rekao za hađ, al hađu areve hađe arefat, znači glavni njegov dio, ali nije samo arefat na hađu. Ima saj, ima tavaf, ima drugih obreda, jako puno. E isto tako i ovdje. Ovdje imanu Allaha ukazuje na taj dio vjere, a to, je, to su ubjeđenje. Drugi dio vjere je šerijat. Propisi I ovaj hadis nam kaže me i živi u skladu sa propisima, vjeri, to je pravo značenje ove riječi. A neustrajnost kako je prevode u nekim dijelima. To je vrlo usko značenje, jedan manji dio značenje te riječi. Allah Đelešanuh ne redio je svome poslaniku, a time i nama, Da budemo na pravom putu, to jest držimo se bogobojaznosti, izvršavanja naredbi, ostavljanje zabrana. Festakim kema umrt i ti budi na pravom putu kako ti je naređeno. Zbog svoje sadržajnosti ovaj hadis je uvršten kod naših učenjaka u 40 najvažnijih izreka našeg, našeg posljednika zavljava izreka jer je praktično cijelu vjeru sve na dvije riječi. Amen tu billah. Zumastaqim. Vjerujemo u Boga, vjerujemo u Allaha. I onda se držim propisa koji su došli u vjeri. Molimo Allahu da šano da budemo od onih koji će slušati ono što je najljepše i raditi ono što je najbolje. Assalamu alaykum.